які ви могли би робити, згідно із першими мантрами. І я хотів спитати, хто вже сьогодні, скажімо, чи вчора щось застосовував, щось практикував з того, про що ми говорили, особливо з ваших особистих програм. Юра, про В лінії матері, так <хи> не впевнено, але піднімаю руку. Хтось іще застосовував щось із того, що ми обговорювали? Okay. Хтось, хтось міг би, ласкаво, поділитися, що саме ви застосовували? Крім домашнє завдання. Ну, домашнє завдання ми ще поговоримо, але... Не управлял. и тогда же скажу, что я не взял. это же правда, не получается. Так, это неправильно. І інше від цього Що, Аж до цього моменту я взагалі це не можна не оправдовуватися, ну, ми вже І я дуже багато контра аргументів спонапридумував, що це просто... А, тобто ви намагались виправдатись, що, що не можна не вправдовуватися. Окей. Okay. Добре. В <кхм> кого ще які враження від цієї вправи не виправдовуватися? нічого, так от пише, якісь цікаві Тому що яка правда, все вже заблоковано. я так бачу, що щось декодити. Окей. Добре. Що на подвох? А хочеться. Стати спокійнішим. Так все ж І більше обов'яз. Дуже цікаво, стає легше і обов'язок Виникає обов'язок, що то Тобто підвищується відповідальність. Так? Тобто ми стаємо відповідальними. Так? І почуваєш, почуваємось легше. Кось ще було таке почуття, що стало легше. Навіть так стало якось так ширше сприймаєш світ. Ширше сприймаєш світ. Дуже гарно. І знаєте чому? Бо перекриваєшся відкритися. Ти зжимаєш навколо его. Так. Ти, ти звільняєшся від его. Тобто це допомагає нам не захищати... Св... Якщо ми не захищаємо своє его, не тримаємося за своє его, то ми починаємо бачити речі трошки більше такими, як вони є. <кхи> Поки що я запитую. Тобто запитання трошки пізніше, якщо... Це от, я завжди помічав, що коли е, я питаю, які є запитання, запитання яких нема. Коли я починаю запитувати, раптом з'являється дуже бедне запитання, всі кажуть, а от, а от не... Ну, не виправдовлюйтесь. <рес> okay. Хто ще має якісь враження про э, застосування того, що ми поки що пройшли? Хтось... Починаєш бачити свою провину. Дуже добре. Тобто, знову-таки, береш відповідальність, береш руки відповідальність. І це, коли ти бачиш свою провину, часто в сучасній цивілізації чи в культурі нам це дуже не подобається, бачити свою провину. Але насправді це шлях до того, щоб змінити щось. Тому що, якщо немає моєї провини, якщо я зовсім не винуватий, то я нічого не можу зробити. Я без сили. Повністю. Повністю безпорадно. Прав? Якщо немає моєї вини, все. Значить, я як, як шматок дерева, який хвилі несуть, я нічого не можу зробити. Коли я розумію, що це моя провина, то я бачу, що я неправильно зробив і що я можу поміняти. Тобто це, насправді, дає дуже велику силу людині взяти на себе відповідальність, взяти на себе вину. Я не знаю, що я вам розповідав цей жарт про царя, який прийшов у в'язницю. прийшов у в'язницю цар із інспекцією перевірити в'язницю. І він прийшов ходити по різних частинах в'язниці і звертатися до в'язнів. Він звернувся до одного в'язня. Ти за що сидиш? Він каже, ваша величність. Це було несправедливо. Тобто я насправді сиджу, ні за що. Мене обмовили, і очорнили, і от мене посадили. Господи, який жах. Питає друга, а ти як? Ти за що сидиш? Каже, ваша величність, я вам чесно скажу, я зробив маленьку річ. І цю маленьку річ роздули так сильно і за нею мене так жорстоко покарали, я тепер сиджу у в'язниці. Приходить до наступного, ти за що сидиш? Каже, я теж я невинно сиджу, ще до наступного, це, це, каже, я невинний їм суддю підкупили. ще до наступного. Каже, «Я невинний, тому що мене не зрозуміло, чому я це зробив». Та я насправді був в такому стані, що я не міг так не зробити. Ще до одного, він каже «Я теж невинний, ще до одного підходить, ти за що сидиш?» Він каже «Царю, я сиджу, тому що я злочинець». Тобто я перепрошую, я зробив злочин, і відповідно за цей злочин мене покарали, і тепер, так як я злочинець, я сиджу в в'язниці цар повернувся, сторожа, а ну негайно виведіть звідси цього негідника, бо він ще зіпсує всіх цих невинних людей. Тому що всі невинні, він один винуват, злочинець, Ану ну виведіть його негайно. Попсує всіх, туди. Насправді, це наша а, природа в цьому матеріальному світі. Ми всі невинні, ми всі невинно потрапили сюди, сидимо невинно і кажемо, я невинний, я невинний. І ми кажемо, що я не винен, це означає, що я досі не зрозумів, за що я сижу. Я не зрозумів, в чому, в чому моя провина. І тому, коли я нарешті виявляю відповідальність, беру на себе провину, це означає, що я можу зрозуміти, що я зрозумів, в чому я винен і як я можу виправитись. Хтось ще застосовує якісь інші моменти, крім виправдовування. Тому що в нас була вчора ми говорили різні програми, кожен мав висунути якісь уроки, які можна взяти ще йшов Хтось, крім виправдовані, щось інше робив, мешает. Легче У вас был у вас был какой-то конкретный, Каждый раз, когда ты говоришь, там кричишь там через людей, когда, когда вспоминаешь, що коли ми розуміємо, що все належить Крішні і все у волі Крішні, Крішне, то ти перестаєш прив'язуватися і страждання зменшується. Паламарі Праву, у вас теж щось було? Дуже гарно. Це прямо буквально із нашої вчорашньої мантри. Так? Це яка шоста мантра. Той, хто бачить все пов'язане з крішною, бачить зв'язок цього з крішним, та то навіджу губсати. Він не відчуває ненависті, чи гнів, чи роздратування. Дуже гарно. Я дуже радий, що ви це використовуєте в повторних святих імен. Тому що це справді це суть нашої практики. Йодгарма. Суть релігії в цю епоху. Використувати повторні святих імен. дякую. Хтось ще хотів би, може, щось додати, щоб ви використовували. Хтось ще намагався перед тим, як повторювати джапу, перед тим, як проводити пуджу, перед тим, як щось робити в відданому служінні, перед тим, як читати згадати, чи віддатися Крішні. Сьогодні ми починаємо восьму мантру. ॐ Ясья прасададагапі садик сарагятам праджеса сши чайтанья девами бхагавансам прасидату дайши кришна чайтанья прадхамикялтанна сши адвитакадалтар сшива садико бхактавринна Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Перша мантра Говорила про принцип Який принцип? Ішавасім. ішавасім Який поділяється на дві частини Що е, означає Ішавасім? Так, все належить Господу І все підпорядковане Господу Господь, З Господа все постало І Господь всім керує Це означає, що ми повинні віддатися Йому Бахті, служити йому, пропонувати йому, все. пропонувати йому все. Далі, наступні дві мантри описують, що відбувається, якщо людина робить таким чином, і що відбувається, коли людина не робить цього. Тобто, коли людина робить це, то вона може жити, бути щасливою і якою? і ще там є побічний результат Якщо людина таким чином діє то на карма не зв'язується карма. карма на карма ліп'яте наре ліп'яте це насправді те саме слово яке ми маємо у нас в українській мові не липне вона не влипає в карму на карма ліп'яте в неї не прилипає карму тому що Чому не прилипає карма? Тому що немає его, немає клею. Немає цього липкого клею его, прив'язаності, і тому карма не прилипає. Натомість, якщо людина, що дуже цікаво, за рахунок того, що вона бере на себе відповідальність, якщо ж людина не бере на себе відповідальність, то вона йде в темні місця. Потім дві мантри описують, який же ж цей Іша, який же цей Господь. І ви мали скласти список. Якостей, Господи. Потім дві мантри описують е, висновок із цього. Описують практику медитації. І що це за медитація? Мантра 6 і 7. описує медитацію. В яку медитацію? Прошу. Бачите зв'язок? Господа зі всім. Тобто завжди і у всьому бачити Господа. Чи, вірніше, бачити у всьому Господа і все у Господі. Тобто бачити, що Господь все підтримує, все у Господі, і що Господь всім керує. Господь у всьому. Окей. Тоді ти звільняєшся від цих трьох емоцій. Ну, що це за три емоції? Страх, омана і смуток. Тобто те, що пов'язане з минулим, теперішнім і майбутнім. Ти практично виходиш з-під влади часу. Ти виходиш з-під влади часу. Окей, дуже добре. Сьогодні ми починаємо мантру восьму, яка продовжує опись Господа. Це мантра в розмірі джагаті. Тут чотири рядки по 12 складів у в такому розмірі. Насправді, тут ми бачимо, що в останньому рядку більше, ніж 12 складів. Але все одно цим розміром керує джагаті. Це особа джакатівський, тому ми повинні знати цей розмір, особливо в таких випадках, щоб отримати благословення на цю матру. Давайте ми його прочитаємо. датча Така особистість повинна насправді знати його, найвизначнішого, невтіленого, того, хто знає все, бездоганного, без судин, без, без вен. Чистого, вищого від будь-якої скверни, самодостатнього філософа, який споконвіку віку справедливо задовольняє бажання кожного. Якості Кришни, правильно? Така особистість повинна насправді знати його найвизначнішого. Чукрам, чукрам Наймогутнішого. Не втіленого, а каєм. Без тіла. Того, хто знає все. Авраном, тобто непокритого. Бездоганного. судин, Чистого. Вищого від будь-якої скверни. Самодостатнього філософа. який споконвічно справедливо задовольняє бажання кожного. Балдеві Бушан каже, що це результат описаної в попередніх двох віршах медитації. То якщо людина медитує на Господа, як описано в попередніх двох віршах, двох шлоках, то це те, чого вона досягає. Як правопада перекладає, сапарігач він пізнає, так? то він, він пізнає. Балдивіді Бушен цей паріягач перекладає по-інакшому. Він каже, що парігат означає, він досягає, то він приходить. Тобто завдяки цій медитації він досягає Верховного Богосову, який ось такий. Як тут описано? Щіла Правопада пише, цей опис трансцендентної і вічної форми абсолютного Бога-особи вказує на те, що Верховний Господь не є чимось без форми. Він має своє трансцендентне тіло, котре цілком відмінне від земних форм. Це дуже цікавий вірш. Тут в цьому вірші є дві половини. Можна сказати. В першій половині тут дуже багато такого, що на санскриті в Бріха Дараняка в Панішаді називається «неті-неті» не те і не те, не такий і не, ся... і не такий. Тобто, заперечень. В першій половині дуже багато заперечень, які заперечують матеріальність форми Господа. Акайям, то він не має тіла. Причому, Ачарій пояснює, що це Акаям означає тонке тіло. Тонке тіло, яке складається з его, розуму і інтелекту. Тобто, він не має лінгаширію, не має тонкого тіла. Аснавірам, тобто без вен. Значає, що він не має грубого тіла. Він не має ні тонкого тіла, ні грубого тіла. Шудам, тобто він не забруднений, не має бруду в ньому. А Папа Відгам, він поза гріхом, в ньому немає гріха. Тобто він поза нашим уявленням, поза нашими уявленнями матеріальними. І тоді виникає запитання, тобто він цілком трансцендентний. Але тоді виникає запитання, це означає, що він безформний. Може, у нього взагалі нема форми. Ми знаємо, є ціла філософія, яка каже, що він безособистісний, безформний, просто сяйво, яке розлити скрізь, хоча сяйво, звичайно, насправді форму. Але виникає запитання. І тому у Панішада, цій Панішаді, гуру каже, ні. Він має форму, і він має якості. Він каві. Каві означає той, хто знає Всевідуючий, Тобто, як правопроводна е, каже, тобто, той, хто знає все. Маніші. Маніші це філософ. Тобто, той, хто не тільки знає, навіть якщо він не знає, він, звичайно, Кришна все знає, але він досконало володіє своїм інтелектом, він може зрозуміти все. Він все розуміє. Парібгух. Тобто, він найвизначніший. Він був. Сваємбу. Парі бугу, це означає парі у в наших мовах це часто, цей префікс зберігся в словах пере. Перевершити, перейти. Тобто парі Буг той, хто перевершує всіх, той, хто над усіма. Сваямбу це той, хто ні, ні, від, ні з кого не виникає. Той, хто виникає сам із себе, тобто він незалежний. І я та та та то я тга та Я тга та означає справедливо. Тобто, як так. Як заслужили, так він дає. Він справедливо... Як вас звати, Прабу? Прошо? Вібу Чайтані. Ви прийшли на завершення нашого курсу. Практично. Я не знаю, мабуть треба сказати, що завтра не було нових людей. Тобто, це систематичний курс, це не є проповідницька програма, як я вже казав. І ну, це треба заново пояснювати все тим новим людям, або і тоді це буде на на, ну, на перших трьох заняттях його ж не було. Ну, ви винуваті в цьому, що він приїхав сьогодні вранці? То нас, якщо якщо з'являються люди, які, яких не було на попередніх лекціях, то доведеться частину, як, якщо робити все поправну, то треба частину їм часу відводити їм, пояснювати їм те, що ми вже прийшли з вами. Тому вам треба буде дуже старатися, Микола праву, і читання праву, в мадажі. І завтра треба сказати, щоб нових людей не було. Це вже все. Вже чотири дні пройшло, залишається тільки два дні, це несерйозно. Окей? Okay. Okay. Отже, ята-та тята. Той, хто справедливо дає в кожному, хто що заслужив. Це явно опис особи. Тому що тільки особа може оцінити, хто що заслужив, і тільки особа може давати. Це особа дає. Той, хто дає іншим. І теж Балеві Дібушан показує, що Ятата Т'ятор Т'ган доводить, що цей світ реальний. Що це, знову ж таки, не ілюзія, тому що цей світ це справедлива винагорода всім нам. Тобто ми справедливо отримуємо від Крішни те, що, що ми заслуговуємо, те, що найліпше нам відповідає. Тобто перша, перша половина вірша показує трансцендентність Крішни, показує трансцендентність Господа. Друга половина вірша показує його, це називається теж, іманентність, що він тим не, менше особа, тим не менше особа, і він присутній у всьому, що відбувається в цьому світі він, з одного боку, джерело, він поза цим світом, з другого боку, він, ця оперативна причина, він керує всім, що відбувається, він присутній тут, разом з нами, весь час. І це наша філософія. Ачинть абгеда, абгеда тато. З одного боку, відмінний, з другого боку, єдиний. Обидві речі потрібні, одночасно. І ці два трансцендентні і іманентні, Те, що Господь відмінний і те, що Господь єдиний. Характерні для е, філософії кармі і для філософії е, г'яні. Кармі – це ті, хто занурені просто в матеріальну діяльність, а г'яні – це ті, хто шукають звільнення. Так? Е, яка з цих філософій кому а, притаманна? Кому притаманна філософія того, що е, Господь трансцендентний, що Він поза цим світом. Звільнення. Яні. Окей. І, відповідно, те, що Господь тут присутній разом з нами, це більше цікавить кармін. Тобто вони намагаються отримати від нього якісь, якісь речі. Вони намагаються, вони знають тільки матеріальні речі, тому їм хочеться його бачити теж матеріальні. І тому ми бачимо, що писання адресовані насамперед людям, які дуже прив'язані до карми, до матеріального світу, до матеріальної діяльності, ці писання підкреслюють трансцендентність Господа, що, що, що його не можна побачити, його не можна описати, він, він, не можна зробити його форму. Тобто, Біблія, Коран, Коран ці писання підкреслюють, що не думайте, не намагайтеся уявити собі його форму, не намагайтеся йому поклонятися в жодній формі, він поза, він найбільше, він десь там далеко. То вони підкреслюють цю окремість, відмінність. А Діані вони навпаки підкреслюють, що ні, він, ми всі Бог, все Бог, все на кого нас Бог. То вони підкреслюють цю єдність. Але насправді він одночасно єдиний і відмінний. Єдиний і відмінний. Що відбувається, якщо ми приймемо тільки одну половину філософії, ми побачимо зараз через наступного вірша. З наступного вірша ми отримаємо шість мантр, які описують цю половину філософії. Гарик Крючна, є якісь запитання щодо цього? У вас було якесь запитання про виправдовування? З одного що? З одного що? Це хороше запитання. Це може бути самооправдання, якщо ми виправдовуємося тому, що ми просто хочемо перемогти. Чи просто хочемо довести, що я ліпший за вас. Це може бути самооправдання. Але якщо ми, доводимо, якщо ми просто для добра цих людей доводимо істину без егоїзму, не намагаючись, без гордощів, без гордині, то це не є самооправдання. І це набагато легше буде прийняти для людей. Якщо ми це без гордощів робимо, ми можемо, що це не оправдання, і вони зможуть прийняти. Правильно? Окей. Щодо Ще в коментарі... описує, спершу, що форма Господа трансцендентна. То, знову ж таки, він йде за, за цим віршем. Okay. Перша, перша половина вірша описує транседентність форму Господа. Форми господа". Фізь, фізіологічна та анатомічна структура матеріального тіла передбачає певну механічну будову. Вона має судини, інше, тоді як у трансцендентнім тілі Верховного Господа нічого подібного до судин немає. Тут сказано, що він не втілений. І це означає, що між його тілом і душею немає різниці. Він не приймає тіло згідно з законами природи, як це відбувається з нами. В матеріальному розумінні тілесного існування душа відрізняється від грубого тіла і тонкого розуму. Однак Верховний Господь вище від подібних розрізнень. Між тілом Господа та його розумом немає різниці. Він всеосяжне ціле. Він сам, його розум і тіло – це єдине ціле. Далі, правопад, трохи далі нижче, в другому асотному заці описує, що означає безформність. Акаям це буквально можна перекласти як безформний. Безтілесний – безформний. І правопада говорить, цитую, насправді, в ведах, в інших місцях це сказано, що така безформність означає, що його тіло геть відмінне від нашого, і що він не має форми, яку ми могли б сприймати. Чому? Тому що, скажімо, Брама Самхіт, як правопадець, то є описано, що Крішна своєю формою, в своєму, в своєму тілі, Він будь-якою частиною тіла може виконувати будь-яку функцію. Він може бачити очима, та нюхати вух, вухами, запліднювати поглядом матеріальну природу і так далі. І так далі. Тобто Він будь-якою частиною тіла може виконувати будь-яку функцію. Тобто Його тіло не таке, як наше. Більше того, часто ми думаємо, що... Що ми взагалі думаємо про щось, то ми можемо подумати, подумати що форма обмежує, тому що форма, що означає форма? Форма — це якісь межі. Ось в мене є форма, означає, що я всередині в цій формі, а зоні цієї форми в мене немає. Крім того, якщо ця форма тут, то вона не там. Ви можете позвонити до мене додому, сказати до моїх батьків, мене там нема. Тобто матеріальна форма обмежує. Правильно? І ми іноді думаємо, як це так? Мені навіть один відомий у Європетровського недавно кілька разів до мене підходить, і казав, ну як же це так, що Кришна має форму? Хіба вона не обмежує, вона ж, вона ж обмежує. Як вона його може не обмежувати? Це я пам'ятаю, як колись у нас тут академік Скоробагатько, ну, такий, ну, можна, велика душа, Справжній академік, справжній математик, приїхав сюди з Києва, скоро багатько. І він прочитав Багаватґіту, і він був вражений. Він на підставі теореми Чебішева про великі числа довів, що Бог існує. От, і він зібрав, скликав наукове товариство імені Шевченка, я не знаю, чи він очолював, чи він буде якимось членом ради, чи щось там. Когось. Зібрав це наукове товариство запросив нас, і сам, вперше, що що виклав, як він з допомогою математики довів, що Бог є, От, а потім дав слово нам. От, дуже цікаво було. Потім він зібрав професорів, там, запросив студентів у університеті. В, університет. В університеті теж зібрані наукового товариства. Дивайші Він привіз нам теж телевізор, телевізор. з відео -моніфону. Ми їм показали ще фільм про перевтілення. І... Гарі Рішна Матоджі. Як вас звати Матоджі? Світлана. Світлана. І... А... У всіх інших курсах я забороняю приєднуватись після перших двох днів. Тобто, коли я десь провожу курси, після перших двох днів нові люди не мають права приєднуватись. Тому що це, ну, це неправильно, з поглядом. Так в тому-то річ, людина просто слухає, тобто вона випадає. Вона не є член учасника. Наша мета, щоб всі були учасниками. Насправді сказано, що коли навіть одна людина нова приходить, то заново треба будувати всі зв'язки між членами групи. Це повністю треба перебудувати всю групу. Мені тільки дозволились і сказали, що виправдається і просто не знала. Я розумію, але я Ми вчора прийняли вправ... правило, що ми не виправдуваємося. Це я просто до того, що нові люди повинні, справді, дуже старатися влитися в процес, зрозуміти про що ми говоримо. Тобто вам треба працювати в три рази серйозніше, ніж всім іншим, і з завтрашнього дня нікому більше не треба дзвонити. Більше нікому не треба дзвонити, нікого не треба кликати більше. Тримайте це в таємниці. Тому нічого не треба передавати. Що... Потім розкажете. Потім розкажете. Самі вивчуться, потім розкажете. Отже, були ми в цьому товаристві в університеті. І ці ж професори, вони всі такі схильні до Яни, переважно. Я пам'ятаю, мені треба було їм робити виступ перед ними. Я якраз говорив про цей момент, про форму Господа. У нас таке ж тільки одна, одне зображення, яке всі ви можете бачити. Зображення ми всім хд Я вам покажу, що я показав їм в той час. Хорошо? Я показав, мене було інше зображення, мене був Говінда. Але це в суті справи не міняє. Я сказав, що матеріальна форма обмежує. Тому іноді кажуть, що Господь не має форми, тому що матеріальна форма обмежує. Якщо в нього є права рука і ліва рука, то там, де його права рука, немає його лівої руки. Якщо він всередині, то він не зовні. Якщо він там, де його форма, то його немає в іншому місці. Так? Матеріальний. Матеріальний. Окей. Okay. Матеріальний. От я показав, що насправді це Кришне не стосується. Ми вже читали вчора, що е, Багір Антас Чабудану він всередині і він зовні. Одночасно. Він всередині всього і він зовні всього. Всередині всього. Тобто немає такої точки в будь-якому просторі, де б його не було. Так? Тому, якщо в нього... Права, ну тут в нього чотири правих руки. Тут. Це не означає, що там немає лівої руки. Тобто, тут є і його праві, праві руки, і його ліві руки. Тут є його ноги, тут є його очі. Він одночасно присутній завжди і у всьому. Більше того, він існував ще до того, як з'явився простір. Тобто, ця форма існувала ще до того, як був простір з його розмірами. То ця форма нематеріальна, вона його не обмежує. І він, оскільки він присутній скрізь, в кожній точці кожного, кожного простору, то будь-яка будь точка його тіла присутня в будь-якій іншій точці. Як його тіла, так і будь-якого іншого усесвіту. Це, це духовна форма. І якщо, скажімо, він присутній тут, в цій формі, це не означає, що його немає тут цій самій формі. Ця форма його не обмежує. Тому що він всередині всього, тобто він також і тут, і тут, і тут, і тут, одночасно. І все це, і тут, і тут, і тут, і там, все це також в ньому, одночасно. Згідно з тим, що ми читали. Це його форма. Ось яка його форма. професорам це дуже сподобало, сподобалося, тому що це ж викликає таку напружену математичну думку. З математичного погляду це насправді можна пояснити. Тобто можна намалювати такий, чи описати такий допомогою лінійних рівнянь, рівнянь, можна описати такий простір, де це можливо. То тобто математично це можливо. І всі професори слухали, і потім підняли руку і сказали, насправді от та філософія, якої я притримуюсь, вона насправді теж вона підтверджується. Так, це... <смір> це правильно, це може бути. Це треба розуміти. Часто, коли хтось заперечує Бога тим чи іншим чином, хтось каже, я не вірю, що Бог має форму, чи я не вірю взагалі в Бога. Ріндр <смір> Сурупові що Я тоді питаю, а в якого Бога ти не віриш? От, що от, що... в Богові таке, що ти в Нього не віриш? Каже, коли людина починає розповідати, в якого Бога вона не вірить, то він каже, я кажу, а ти знаєш, я в цього Бога теж не вірю. Ти не віриш в того самого Бога, в якого і я не вірю. Тому що ми теж не віримо в Бога, який має обмежену форму. Та кого Бога ми теж не віримо? Чи ми теж не віримо в Бога, який несправедливий? Чи ми теж не віримо в Бога, який робить щось за своєю примхою? Це такий Бог, в якого ми теж не віримо. Часто люди не вірять в того Бога, якого справді не існує. Який справді не є Богом? Вони просто не знають, який він є. Як його описує Веда, як його описують у Панішад, як він сам себе описує? Якщо не побачать, як він є, то це ідеальна духовна логіка. Є якісь запитання? Запитали про це, він сказав, що так, можна взяти будь-яку річ і поклонятися їй. Але для цього треба справді бачити. Тобто, щоб це зробити, треба справді побачити його там. І є описи, скажімо, є один опис, дуже цікавий духовний брат чили правопади Адікеша, якого правопада у свого часу прославляв. Книжку. там є одна цікава історія про маленького хлопчика він побачив, там прийшов браман, і, і він став поклонятися шалаграму шалаграм це такий дуже особливий камінь який є втіленням Господа його навіть не треба туди прикликати тобто він вже присутній там де шалаграм шалаграм це камінь із Гандаки в одному місці в Непалі в півночі Індії, ну, в місці тільки його знаходять, він має певні знаки, він має чакри, він має, ну там є певні знаки на цих шалаграмах. І цьому хлопчику дуже це сподобалося. Він потім підійшов до цього брамана і сказав, а ти можеш мені теж дати шалаграм? І той посміявся, ха-ха-ха, взяв якийсь камінь там на волці знишов і каже, ось тобі шалаграм, на. От і той взяв цей шалаграм, о о Господь! І він став його мити, став йому поклонятися, пропонувати гірлянду робити. І а, через якийсь час я брав вона повернувся, і а, цей хлопчик підбіг до нього, сказав: я так дякую, що мені подарували той шолограм, тому що, ви знаєте, він зі мною розмовляє, він а, приймає від мене просад, з'їдає просади, які я йому пропоную. Він шо, що, що? Який просад? Як приймає, як розмовляє? І він дуже стурбований, як це так? Він сказав, я ж взагалі тобі, я ж тобі подарував такий камінь, що... Де він став дуже незадоволений молитися Господу, що як це так? Якийсь хлопчик поклоняється якомусь каменю, і, і ти з ним розмовляєш. Я поклоняюсь тобі в авторитетній формі, і ти зі мною не розмовляєш. І Господь йому в вісні, вісні відповів. Сказав, що так, хіба я не присутній у всьому? І я відкликаюсь на щиру любов і щиру відданість. І цей хлопчик проявив більшу відданість до мене і з більшою. «Любові мені поклонявся, ніж ти поклоняєшся мені в цій авторитетній фоні». Тому відповідаю я відповідаю. Але це, знову ж таки, це означає, що потрібно відповідне бачення. Відповідне бачення. Правопада далі пише про арчавіграху тут. Що форма Господа, арчавіграха, яку встановлюють для поклоніння в храмах авторитетні ачарії, що усвідомили Господа, так, як проте сказано в сьомій мантрі, також нічим не відрізняється від первинної форми Господа. Вона нічим не відрізняється. Чому Кришна приходить у формі Аша Тому що ми його не бачимо інакше. Так? Тому він милостиво погоджується війти в ту форму, яка створена за авторитетними описами Писань, яка створена з авторитетними відданами. І є певний авторитетний спосіб поклоніння, який, який ми можемо бачити, який ми можемо, який ми можемо служити. Тому що інакше ми його не бачимо. Тому це, ну, тобто поклонятися Кришні в камені, це не, не для всіх. Це для якихось, тобто, взагалі це нікому не рекомендовано. Якщо ми садаки, ми шукаємо садану, тобто шлях до досконалості, це нікому не рекомендуємо. Нам потрібна авторитетна форма, навчальність. Тому що ми своєю силою відомості не можемо прикликати його. Потріб, тому вона повинна бути заснована на силі писань, зроблена згідно з писаннями, і е, шире відомий Господа повинен запросити Господа проявитися в цій формі. Тоді він Проявляючись і файл буде приймати наше служіння. Окей? Окей. З цього приводу є багато історій, як Кришна проявляється у божествах. Одна з найвідоміших, це, скажімо, про Горіда, це перші божества Горнітай в нашій санпрадаї, були божества Горідаси Пандіта. Горіда Він жив у Амбіка Калні, це село, селище недалеко від Майяпуру. І коли Горанга Магабрабу і Нітянанда при Іноді приходили до нього. Одного разу до нього прийшли і він сказав, будь ласка, я не знаю, як я витримаю розлуку з вами. Я був би щасливий, бо ви ніколи не покидали мене. І вони сказали, а ти зроби божества. зроби божества. І він зробив, це були перші божества, горні тай, у нашій самопродаві. Він зробив ці божества і вони е обняли ці божества і вдихнули в них, оживили ці божества. Є певна процедура. Видається, божества в нього. І потім вони сказали: Ну, все, Горидас, го, нам вже час йти. Він уже пішов. Він сказав: Як? О, я не, не витримав злодея, будь ласка, не, не покидайте. Він сказав: Так, ось і вже божества залишилися. Він сказав: Ну, так, божества, але я би хотів, щоб вище були. Тоді він сказав: Добре, немає проблем. І коли вони це сказали, божества звідти зійшли, а Зайшли на віхтар, встали, і божества сказали, ну, до побачення, гордаць, ми поїхали. Гордаць, став дивитися на божества, на них, на божества, на них. О, Господь, я не знаю, як ти це робиш, але я б хотів, щоб ти залишився, будь ласка, не покидай мене, не їдіть до мене. Боже, залишайся у мене вдома. Ну, добре, як скажеш. Тоді знову ті божества зійшли, і ці зайшли на віхтар, встали, і тоді ті горні та й сказали: ну, Гариклична, Дас, нам треба їхати. І він знову сказав: Та ні, ви ми... ж залишайтесь. І тоді він сказав: Добре, ну, проблем». І так вони мінялись знову, і знову, і знову, і знову. І Горідас, дивився ту на тих, ту на тих, то на тих, то на тих, Аж поки тих, ту сказав, ну добре. Я так розумію, що ви залишаєтесь, так? Да? Вони залишилися. Ми там були, дуже такий незвичайний, незвичайний храм. Ми пам'ятаємо, ми тут приїхали, у двох із колегою з, з, з Інституту Приндагонського. Ми тут приїхали, причому ми приїхали зовсім не в, в час, коли, коли насправді приїжджати не треба було, тому що ми приїхали в обід. В обід в Індії, якщо ви знаєте, все спить. Все спить, тому що там якраз найбільша спека. Як казали, що в обід по вулиці ходять тільки собаки і білі люди. <какая Usecraft> <un ill doubts> uh -huh. Тому що всі, всі інші сплять цей час відпочивають. Спека, сонце. І ми прийшли, і ми думали, що ж робити. Зараз ми божества коли їх відкриють, що треба чекати до вечора, поки їх відкриють. І коли ми прийшли, якраз коли ми прийшли, виявилось, що е, в цей день е, проводять якусь церемонію, і божества там, були десь ходили по сусідству, і якраз коли ми прийшли, вони стали повертатися. З, з баронесими з караталами їх принесли, назад, відкрили вівтар, е, ми бувачили всі божества, які там є, ми їх отримали дальше. Там теж є... Весло, яким читання Магапрабу Гріб 500 років тому, коли він туди припливав Це на Ганзі. там Нага протікає І там є листок і пальмовий Багавадгіта Яку сам читання Магапрабу своєю рукою написав там Один вірш з Багавадгіти Там насправді вся Багавадгіта, але збереглося лише кілька, кілька віршів Ми теж змогли, мали змогу побачити власноручно написані вірші. От, і мало того, ми отримали Даршан і після того ще до нас підійшла така бабуська місцева і сказала Прошат! Прошат! От, і дали нам Мага Прасад. Запропонували божистам, якраз Мага Прасад, там, Гурис, Самчик, дуже смачно. От, тобто ми були дуже зворушені, що Гуранга і Нятінанда, Дуже милостиво прийняли нас. То вони вирішили, навіть хоча ми приїхали невчасно, коли переважно божества закриті, все одно вони вирішили пролити на нас милість, тому що крім милості у нас ніякої іншої надії нема. І вони дарували нам свій Даршин, що їм годували. І дуже багато різних історій про божества як божества, що божества — це не є просто шматок металу чи шматок дерева. Справжні божества, яким поклоняються віддані, які встановлені відданими державі. І це не тільки історії із там, 500 років тому чи тисячі років тому, це історії, які відбуваються навіть зараз. Ті, хто поклоняється божествам кожен день в храмі, навіть зараз вам можуть розповіснути всякі цікаві історії, Як мені мій друг розповідав, казав, що це було в Ташкенті, Карабаджене з Ташкентом, прикладач, близький друг, мені казав, що якось їм принесли, пожертвували е мариновані огірки. Чи капусту, капусту їм принесли, марину квашену. Принесли їм квашену капусту, пожертвували. І вони думали пропонувати божествам, чи не пропонувати? Пропонувати, чи не пропонувати. потім подумали, що, ну, раз принесли, раз пожертвували, ну треба запропонувати. І вони, ну, все наклали, поклали там ту капусту все. і, а, подумали, що, ну, так як не зовсім, а, вони зробили, що не зовсім певно, вони капусту поклали на окремі тарілочці. То що ми ну, хочеш з'їсти, не хочеш не з'їсти, І запропонували божествам. дін дін дін дін Ставили тарілочки, закрили, на пішли ішли. Каже, тільки вони вийшли з Віфтаря чують такий звук. Хляп! І потім вони дивляться, та капуста, ніколи не була на підлозі. <риклад> та капуста, і вона лежала на підлозі. Чтані говорив її. Що мені принесли? <риклад> <Найдену зберіться>. <риклад> <риклад> Історія надзвичайно багато. Ще один момент, про який говорить Штіла Прабхупада тут – це, знову ж таки, питання відповідальності. Дуже важливе питання відповідальності, тому що ми одночасно повністю залежні від Кришни, але разом з тим все, що з нами відбувається – це результат чиїх бажань? А? Не Кришними? Точно? чи їх? Наших чи Кришни? Наших. Наших. наших, правильно, наших. наших. Наших. Власне. Це те, про що говорить цей вірш. Тут не просто сказано, що Артхан В'ядадгад, що він просто дарує е, різні речі. Тут сказано Ятататято, Артхан Він дає так, як люди заслужили, так, як люди бажають. Справедливо дарує. Правопада пише тут, що Жива істота бажає, Господь задовольняє. Тобто, самих зас, тобто потрібні, з одного боку потрібні заслуги, з другого боку потрібна милість. Тобто, одночасно, чогось одного е, мало. Тому що чому Крішно повинен давати нам милість? Це завжди милість, але чому він саме нам повинен давати милість? Потрібні, потрібні ще зусилля, наші зусилля. Але самих зусиль мало. Прабопад самих заслуг не досить щоб отримати бажане призначення. Потрібна ще й Господня ласка. Тому що Єва Праба Пана каже, що треба розуміти, від кого все залежить, і чого, чого в Господа просити. Тому що треба просити правильних речей, та розуміти, що ми залежні від Кришни докладати власних зусиль. Окей. Гаррі Кришна. Зараз, що би я хотів вас попрохати зробити, якщо немає запитань, є якісь запитання?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 Майпурі там, як це можуть казати, Джайгор, Джайгоранга, Горанга. А Вандыка Калминкова приєднає, що всі кажуть, джанітай. Джанітай. стосовно всього. Все. все, що ми прохаємо, все що, ми, все, що нам потрібно, обидві речі потрібні. З одного боку, наші заслуги, тобто наші наше бажання і наші зусилля. Але з другого боку, докладаючи зусиль, і навіть бажаючи і молячись Кришні, ми повинні віддаватися Кришні і розуміти, що це Його милість. Не не, не вимагати, як казати, ну Кришна, ну що ж це таке? Я от доклав зусилля, я три години працював, і я тобі молився, молився, от я бажаю, де ж плоди? Ну що це таке Кришна? Ми часто приходимо, наші молитви, це або ми приходимо і беремо на себе роль консультанта Крішни. Кажемо, Кришна, от насправді я думаю, що я би тобі радив, що було б правильно, якби ти от зробив оце. Да, Дальше, що або, або що ще гірше, ми виступаємо в ролі ревізора Крішни. Він каже, ну Кріш, ти що не, що не бачив, чи що? Я ж оце зробив? Ти що, не, ти що не порахував там, ти не подивився, скільки я поклав в, в, в, в, в, в, в, в, в коробку для пожертв? Я там поклав, стільки ти що не, поб... не, не ти, ти пропустив? Як це так? Що ти дивився? Куди ти дивився? Що ти робив там? Чому нема плодів? Чому ти? Я ж для тебе і те роблю, і те роблю, і те роблю, а ти? <гум> Тому ми як ревізор виступаємо <гум> перед Крішною. Ми не віддаємося йому, не, не, не покладаємося на його милість. Часто зрозуміти, що це його милість, це його. До всіх. Це, це теж милість, але так, це милість е, безособистісна. Тут тобто, працює просто система, і все по системі. Як... В тому милі, що вона працює. Так, в тому милі, що вона працює. Але вона працює так, безособистісно. Тоді, як у випадку віданого, то, то Кришна вже особисто дивиться. Так, як, що, чому, куди. І навіть коли Він карає, так, то, навіть тоді є велика різниця. Тому що невіданих Він карає, як просто злочинця кидають у в'язницю. А Віданого – це як цар свого сина. Він теж його може навіть жорсткіше карати, але він особисто дивиться, він особисто стежить. Він особисто стежить за... І тому Віданний постійно відчуває цього. – Сходить, що Віданого складніше зробити свої вважання? – Не завжди. Іноді легше, а іноді важче. Це індивідуально. Тобто Якщо не відданий, то там автоматично. Так? Але якщо відданий, то Крішна дивиться, чи це допоможе відданому, або чи це не зашкодить відданому. Тоді він дає. Він може навіть дати просто так, без, без таких зусиль. І, як правило, відданих поліпшується добробут. Але іноді, якщо відданий прив'язується до цього, тоді він може не давати або навпаки, навпаки зменшувати, щоб відданий різь далі. Тобто він же особисто стежить. Застряє, так. Якщо ми щирі, якщо у нас є цього, якщо ми хоч якийсь момент побажали цієї найвищої мети, він буде нас вже вести. це Відданий він навіть не, не, не, не намагається його прораховувати. Він навіть не, не розуміє, не думає про те, щоб прораховувати Кришну. Він просто йому віддається. Ну, Але ліпше просто віддатися Кришні. Тобто, якщо хтось хоче прорахувати Кришну, то вигідніше, набагато вигідніше, повністю віддатись Кришні і не чекати нічого набагато вигідніше. Тоді, якщо є така, так, такий монастрій, то скільки Кришна дасть? Він дасть самого себе. Він не дасть самого себе. Окей. Говори Кришна. Тепер я би хотів, щоб ви, ви вчора писали список якостей Кришни. І сьогодні ми прочитали ще одну мантру з якостями Кришни. Тому я хочу вас попрохати е, взяти два великих листка. У нас є два аркуші таких. Не А4, там побільше треба. Ага, дуже добре. І е, е, поділитися на дві групи і е, виписати якомога більше якостей Кришни. Тобто зібратися в дві групи. Маркери, і зробити список, хто напише більше якостей Крішни із мантр четвертої, п'ятої і восьмої. Ну, можна шосту, сяну теж. Можна коментарі теж. Тобто з четвертої по цю, по восьму. Окей? Okay? Тобто ті якості, які... Прошу. Так, тобто виберіть когось. Так. А на яких? Можна отак. Але мені здається, що ви використаєте все. Ну, давайте отак от. Якщо не вистачить, то ще ми ще Можна так от того, що відірвати. Ну, так. А ще нам От візьміть маркери. Так, і як ви як ви поділитесь? А? Ну, от у нас одна група тут. Ще можна Юру кохати приєднатися сюди. І друга група тут. То тобто ви можете туди розвернутися. Всі в кубку. І з новачків, хто сьогодні прийшов, можемо прикріпити спостерігачів. Незалежних спостерігачів. Ріб, читання про Микола, Пробу, будь ласка, ви сюди. Ви можете в цій групі... А вибирайте. Окей. У вас 7 хвилин. За 7 хвилин подивіться, хто хто випише більше якості Кришне. Якщо треба, можна взяти ще один листок. Осі маркери є. Ось вам два маркера. Ось це їм два маркера. Окей, okay. час пішов. Харикришно.